Чуйкевич висперед гетьманом чекаючи на приказ Негайно зібрати обозну прислугу Всіх чурів і канцеляристів Що лише живе та дихає Треба розігнати тих псів-калмуків На сто вітрів Заки рушимо у похід Відв'язавшись від ворога Чуйкевич почувши наказ гетьмана Став передкувати загін Йому помагали інші старшини Обозники і канцеляристи Відпрягали коней від возів Всідаючи верхи Готово Блиснув Чуйкевич шаблею. В цю мить десь узілася Мотря. Вона простягнула до нього руки. «Не залишу тебе самого», благала, підбігаючи за кінною батавою, що розверталась у широку лаву. Вже Курява закрила останніх вершників, вже затих глухий тупіт кінських копит, а вона бігла і бігла навмання. І тут знову увірвалася нитка його думок. «Ага». Він лежить безпорадний і нізвідки по рятунку. Кров спливає, біль мучить і спрага вогнем пече. Як довго він лежить? Довго, мабуть. Зі сил до решти вибився, в очах чорніє, в голові гуде, затулює повіки? Темно, пітьма. Невже ж кінець? Хто це? Хтось ноги йому догори піднімає, добуває з кліщи в голову, хтось цілу ворсклу до уст нахиляє, п'є. «Вона, Мотря, чи привид?» «Ні, це її дотик долоні, що материнською рукою біль злагіднює». «Мотря». «Але чому ж у неї троянди на грудях?» «Вітер червоні плете, і вся вона обсипана ними». «Чи й ти ранена, Мотре?» «Не хвилюйся, мовить, дрібничка». «Темінь, безодня». Вернувшись до пам'яті, Чуйкевич бачив, як Мотря та ще довірений слуга її, що ніколи не покидав своєї доброї пані, несли його, переступаючи трупи і ранених. Скрадалися, бо розгукані безпанські коні чвалували бойовищем, з очима, що червоніли, як вогняні рубіни, коні апокаліпси. Ступали з трудом, нога за ногою, западаючись по вибоїнах. Строму слузі, що двигав майже увесь цей тягар, не ставало віддиху. Коли прогонили скажені коні, Мотря приклякала і хрестилась. «Господи, помили нас грішних!» Вже до острівця доходили, до невеличкої діброви, що чубами своїми зеленіла, вже ловили жадібний легіт прохолоди, як нараз принишкли до землі. Чуйкевич повернув головою і побачив їстя в одежі гвардійського полковника в зеленому каптані з червоними облогами, зі шпахою в одній руці і тригранним чорним капелюхом у другій. Виболушені чортівські очі Роздуті ніздрі бой недовге волосся, як грива Цар Капелюхом бойовище здоровить Шпагою погрожує Кінь під ним породисте, шумою вкритий Басує, зубила гризе Піною слинить А вітер клаптить тієї піни В очі трупам мече Ранені мускалі зводяться на силу І харчать протяжне ура Цар бій поле об'їздить Під владу свою бере за ним перуки, шарфи, Різноквітні каптани, Золото та срібло. Переможці. А ми? І Чуйкеве роздавило. Скипіла кров, серце стиснулося. Думки у голові одна-одну Переганяють. Де гетьман? Де нас? Та ось мій вершник на спіненому коні Вже настигає. В очах його блискавки лють. Нараз царський кінь перед Чуйкевичем Ногами завис у повітрі. Дуба стану сполохано Убік рванувши У цей мент ще раз понеслося Це дикий ура І білі перуки, і різноколірні каптани Обскочили їх довкола Чуйкевич бачив кінські ноги Як тупцювали Чув кінське дихання І вигуки вершників Хто ви? Що ви? Справді, хто ми і що ми? Чуйкевич знову втратив свідомість Цар, об'їхавши по боєвище Приймав звіт генералів Дякував їм коли йому доповіли, що вбитий піхотний бригадир Фелленгайм, полковник Львов і майори Ернст та Гольм, він тричі перехрестився, відмовивши отче наш за їх душу. Самі німці подумали. Ранені були і генерал Рене, полковники Леслі, Інгліст, підполковник Корст та москаль князь Горчаков, а список цей з кожною хвилиною збільшився. З найближчих царських людей не потерпів ніхто, а вони надбігали від своїх частин і ставали кругом царя, здоровлячи його з перемогою. Генерал-поручник князь Голицин зіскочив з коня. Його постави, перестрашене лице, з вибалушеними очима, зараджували захоплення і рабську покірливість. «Можествінною крепостею от Господа утвержденний, благочестивіший цар! Хто тебе достойно?» І зацукався, бо цар не слухає його, а дивиться, як надходять полонені шведські генерали Гамільтон, Штакельберг і молодий князь Віртемберз. Цар піднявся у стременах і з насолодою оглядав лицарське обличчя людей, що про них чув, а дотепер їх не бачив. Ступали вояцькою ходою, ніби байдуже йому все. Дивилися, але не бачили нікого. На кілька кроків перед царем зупинилися, подаючи різко свої. Назвище Генерал Гамільтон Генерал Штакельберг Третій не успів відізватися, як цар зіскочив з коня та простягнув до нього руку Князь Вертенберцький Почувся майже хлоп'ячий голос Цар підняв брови і відкрив рот, але не сказав нічого Всі зрозуміли, що вийшло непорозуміння Цар думав, що це король Карло і хотів відіграти історичну сцену Та виявилася помилка Простягнена царська долоня стиснула дрібну руку молодого німецького князя, що ніяково почував себе в тій новій несподіваній ролі. Цар помітив і усміхнувся. Вітаю панів, промовив по-німецьки. Та прошу до моєї квартири. Гостям раді. В Полтаві дзвони дзвонили. Цар, п'яніючи на радощах, бенкетував та казився водночас. Казав саджати на палі мазепінців. Насолоджуючись їх муками немов мов новітній народ Інакше поводився він зі шведами Шведи були для нього тими чужинцями Що проти них навіть йому Переможцеві доводилось Виявляти увічливість Нехай про москалів не думають погано Його ім'я славлять по всьому світу Це ж жанічні Слово загранічний У Москві мало магічний звук Москалям було притаманне, З одного боку Вивищування себе Чванькуватість а з другого – почуття меншовартості. Звідсіляє жадоба підглянути все, що європейське, і пригнати його. А при тому зависна ненависть до цього заходу при